gospodje što je vjerujem сус на гону страну у земљу гергесенску и сретошек отвьос у мучникан и звозючи из гробован таку попака то не niko нико проћи путем оним и Викаше говоречим, шта хоћеш од нас, Исусе, Сине Божи? Зар си дошоо, амо, прије времена, да нас мучиш? А далеко од них пасијаше, велико крдо свинјам. Idemo ni ga moljaku, govoreći, ako nas izgoniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja i reče im, idite. I oni izišavši odidoše u krdo svinja i gledo, 하고리스 스크르 до свиња са брега у море и утопиша се у води а свињари побјегош и дошовши у град казаше И сидзе у сусед, и сусун. И видевши го, молише до од из никовог края. И ушовши у лачуг, срете и доче. У свой град toga duha. Jedan od naših otaca naše svete crkve, jedan od njenih svešteno služitelja, vozajući se ovih dana poim našim brdima, gledajući narod, osjeti duhom ili mu se duhom otkri stanje ovog narod. Pa se sebi ili mu bi kazano da je situacija vrlo teška, vrlo mučna. I mučna i teška na jedan posebno težak i mučan način. Kao služitelj crkve Hristove, kao služitelj svetih oltara Božijeg. Ili ako hoćete oltara Božijeg, jer svi oltari su jedan oltar, sve crkve jedna crkva, svi sveštenici jedan sveštenik u prvo svešteniku Gospodu Isusu Hristu. Jer svi njegovom silom i njegovim blagoslovom osvećuju i osveštavaju narod i prostor. Zato se zovu sveštenici, jer silom Duh svetog osveštavaju one koji imaju potrebu za svetinju i želju da budu osveštani. Zato je sveštenstvo i dato. Zato crkva postoji. Zato su i oltari montirani na zemlji. Silom duha svetog a preko klira crkve. To je veliki događaj montiranja jednog autara. Možda je neko od vas prisustao u osjećenju hrama, možda i nije treba da znati kad se hram osjećuje, to je montiranje. U pravom smislu riječi montira se Boži presto. U sabornom hramu u Podgorici Nedavno smo posjetili hram, vidimo da majstori, vrhunski majstori, bolje ih trenutno nemamo, pripremaju u njihovoj radionici gornje mjesto. Emo tamo, ko hoće, neka pođe da ga vidi, gornje mjesto koje stoji na centralnom mjestu Svetoga utara, gore u krajnjem istočnom dijelu i već najavljaju braće i sestre da će se gospod javiti u ovom narodu mnogo silnije iako je on svo vrijeme pričuta ali očigledno da se najavljuje neka opipljiva posjeta. to smo primijetili gledajući kako taj presto to gornje mjesto izgleda veličanstveno od skupocjenog kamena ...masivno i vrlo detaljno obrađiva. Vidimo da mnogi instaliraju svoje prestove... ...i u ovoj zemlji i oko nje... ...i nonim onim teritorijama koje su odavno osvećene... ...i Božjom krovlju i krovlju svetih mučenika... ...a i mi kao narod imamo ne malu površinu... ...koja je Božjom krovlju osvećena... I krvlju mučaničkom zapečaćenom. Ali vidimo da moćnići Loga svijeta instaliraju svoje prestove. Mi kao djeca nebeskoga oca, kao djeca nebeskoga carstva, kao sinovi cara nebeskoga, treba da znamo, bratvi i sestre, da na ovoj zemlji postoji presto našega oca. Postoji tron cara nebeskoga, a gornje mjesto, gornji prestor, ili ovaj tron koji ovdje vidite, takozvani vladičanski tron, imaju ga malo veći katred, katedralni hramovi, a znate kad vladi, kad dođe, će prvo sjedne, ovdje, ovaj tron, to je carski tron, i njegovo prisus u ovom hramu simbolizuje A taj Podgorički, odnosno presto gornje mjesto za hram Hristovog Vaskresenja u Podgorici, govori i najavljuje neku uzvišenu veličanstvenu posjetu na neki do sad nevidjen način. Za sad je još uvijek u maj, majstorskoj radionici i vrlo brzo biće montiran u velikom hramu i u veliko oltaru Hristovog Vaskresenja, Hrama Hristovog Vaskresenja. Paralelno sa tim poslom, sa tim sveštenim radom, vidimo jednu drugu priču, jedno drugo raspoloženje, veliku nezainteresovanost, veliko svijepilo, veliku nemoć, I taj svešteno služitelj naše crkve osjetio je duhom ili mu je duhom bilo otkriveno da je vrlo teško sveštenicima, episkopima crkve Božje danas propovijedati sveto evanđelje. Jer je došlo do nekih čudesnih deformacija, čudesnih mutacija, čudesnih izvrtanja vrlo nezahvalna njiva za obrađivanje. Vjelite, braćo i sestre, bilo mu je otkriveno da je lakše raditi sa totalnim neznabošcima, sa totalnim idolo-poklonicima, onima koji se klanjuju raznim bogovima, idolima, kipovima, nego propovjedati živoga Boga narodu koji, evo, već hiljadu godina ima vjeru otkrivenu, ima tolika svjedočanstva da je ta vjera istinita na razne načine projavljena. Ali pojavio se neki jaz, da i pored svega toga i pored toga što smo, evo, slava Bogu, manje više većinom kršten, pored toga što i u porodicama imamo snažne pečate vjere, što imamo to vite za dužbin, to svetinje, to svetitelje, svetitelji, zavijete, ne samo zavjet u, u smislu novog zavjeta Boga i čovjeka, nego imamo i svetosavski zavjet, kosnički zavjet, zavjet svetoga Vasilija, svetoga patrijarh Cetinskog, svetog Nikolaja Žičkog, mnoge druge lične zavijete, porodične zavjete, crksne zavjete Dakle mnogo šta imamo a u isto vrijeme obijeri vrlo mnogo s Kako da poslanik Kristov? Је li ako hoćete apostol Kristov, jer vi danas govoreći sestre, crkva ima apostolsku misiju. Kako da propore da je važnije nekome kom misli da ga zna. Kom misli da je on Vjeru. i zbog toga ima duhovnu gordost, a gordost je protivna propovjedi Hristovoj, nek I najveći broj danas ima takvo duhovno raspoloženje, gordo mišljenje o sebi i pogrešnu predstavu svoje vjerke a ima mnogo onih koji crkvu potpuno ne razumiju, potpuno pogrešno viđenje, potpuno pogrešni doživljaj, te je poslaniku Hristovom vrvo teško da probura, da da istinu liš i nebesku svjetlost. Treba znati, braćo i sestre, vjerujte da je tako, da je potrebno uzeti sunđer i obrisati tabu. Potpuno je obrisati. Sve što je pisano po njoj, po tabu i umu, po tabu i srca, volje. Sve fino obrisati. Obrisati, obrisati. Spaviti, spaviti, spaviti. I pustiti Boga, pustiti svete apostole Pusiti svete oce da nam kažu riječ Božiju, riječ evanđelsku, riječ spasonosnu, bez obzira što se domaćin već duži vremenski period, bez obzira što imaš jova i ona navodno duhovna ili crkvena iskustva i znanja. Ništa sad to, ostavi to sad po strane, ili slobodno baci u smeće, Zato što korijena nema. A otkud plod, ako korijena nema? Otkud trpeza, otkud jelo, otkud čorba, otkud hler? Otkud zaloga i slatki, ako sjemena nije bio? Sen, ako nije u pitanju neka strašna fantazija, neko strašno mišljanje i demonsko priviđenje, Otkud tebi, brate, pobožnost, može da nas pita bilo ko, brate i sestre, od svetih apostola. Sveti Sala može da dođe da pita, otkud tebi pobožnost, koja je tebe naučio da vjeruješ, koja je tebe naučio svetom jeanđelu, otkud znaš šta je liturgije. otkud znaš šta je sveto pričašće, otkud znaš koji je Bog, a ko je čovjek, Kako to da ne znaš za satan, za demona? I vjelujte, braći i sestre, to bi bilo strašno ispitivanje, jer mnogi ne bi mogli da daju odgovor svetim ocima, svetim apostolima. I onda se čovjek zapita, pa čekaj, šta ja radim ovdje, po mene dovede ovdje. Nije dovoljno, braći i sestre, i kraj je površeno. Vidite sami da na svetlim liturgijama po posebno mjestu recimo slobodno i centralno, jer je direktno povezano sa svetim pričešćem, iako mu vremenski nešto malo prethodi, zauzimaju apostovi sa njihovim poslanicama i riječ Božija projavljena kroz svetu evanđelju. Bez apostolskog učenja, bez apostolske propovjede, bez evanđelske riječi, nema vjere, braćo i srstvo. Nema vjere. To je samo neko privremeno interesovanje, koje će jako brzo da se istopi i ščezne. Danas marama na glavi, ćutra, totalna obnaženost. Tako to često biva. Tako božnost se tako projavljuje. Nije utemeljena. Nema soli, nema sjemena, Nebeskog. i onda gluma farisejstvo vicemjeriti. A nema, vjerujte braći se, nema ništa grđe nego vicemjeriti u crkvi. U prostoru apsolutna je istina, iskrenosti, apsolutna je ljubav, žortve, spremnosti da se za istinu do smrti ide, sva krv da se izlije za istinu, kao što je izgledo sveta prepodobno mučenica Febronije, koju danas svarimo, i u takvom ambijentu biti licemjeran, u takvom ambijentu biti površan, dvovičan, to je strašno braćo i mnogo opasno. Zato je važno koliko imamo vremena, pa neka bude jedan, ali nek bude vrijedan i dostojan carstva nebeskog i riječi Božjeva ne treba da se nositi sa nekim veliki masovnim obraćanjem treba da se jeste ovo narodu što se sabira i što se sabira po hramovima treba da se temelimo na apostolskoj propovedi na moćnoj reči božoj ima sigurno mnogo zainteresovani ima mnogo ljudi cujo srce obradio čija je zemlja i kako pripremljena Ali ako ne damo riječ Božju, sjeme Božje, kovovci opet da probuja. Zašto uvika stradanje? Zašto uvika iskušenje? To je preoravanje, braće i sestre, narodne duše. Ali nije Gospod opustio ta iskušenja samo da nas muči, da nas šiba, da nas bičuje. Zašto nam uduzima ono što smo juče imali? Zašto nas dovodi u Na izgled teške situacije, iako nije teška, nego nije nikad bolja bio, preorava srce, razara poglješne temelje, ruši lažne kuove i gradova, od karata, od dima, od pjene, od prelesti, od ljudske pameti, odvojene od Božije mudrosti, razara, predaje neprijateljima, daje psima, demonima, nek se hrane timu, daje u ruke tuđinaca. Što će ti to? do ti ništa ne treba. To će duši da ti naudi. A ako duši naudi, šta si dobiju? Neka sve bude tvoje. A duša povrijeđena, ši izgubite. Zato gospod preorava, braćevi sestre, da bi sveme svoje riječi povožio u narod, u narodnu dušu. Zato je mnogo važno. Vidite i sami da je dubok pluh prošao kroz Naš narod, narodno biće duboki poplugoj koja će ako vidimo, a treba u da vidimo, i biće još dublje za oravanje, da se korovi izbaci, prelisti i zgone, kao što su bile preoravanja ovim nebeskim oračima, bombardovanjima, to su duboka preoravanja, kažu nam mladi ljudi, iz gradova koji su bili bombardovani, dok su njihovi vršnjaci i dalje u velikoj prevesti, širom svijete, posebno zapadna Evropa. Srhovita prevesta. Oni su se za 24 sata trijezili, skidali slušalice, bacali bokmene prevrtali televizore, napuštali jaspine mjesta gde se narod tluje i opmanjuje. Padaovi mrak, vrlo brzo se očiju. I znamenje časnog hrsta, zvuk, zvona, ikona, zaboravljena, zabačena, slava ostavljena, liturgija odstavljena sve je to postalo jednom važnom. Mošti, svetinje, hramovi, sveti i strava postalo važan. Preoravanje, ali nije samo to dovoljno, mraći i sest, treba unijeti riječ Božju. Juče uče smo čuli svetoga Ogluku Apustova, kako se obraća Teofilu, počinjujući svoju svetu evanđelju. Bratimo pažnju. Pišem ti ovo, dobri Teofile. Tačno izražući sve što se desilo, da bi poznao temelj onih riječi kojima se povjerovao. Vi vidite, braći, sve se svetite, vidite ikonu, dobijete neku informaciju, neki događaj vas podstakne. Pa poželite da pripadate crvi, da se uključite u njem život, Ali nije dovoljna samo ta informacija, taj motiv, to blago nadahnuće. Moramo tražiti korijen, moramo tražiti temelje riječi. Evo vidite, ovo naše sebranje ovdje, ono je poprilično u vazduhu, znate. Mi lep, nogama smo legli na kameni, stojimo, neko se prebacuje sa noge na nogu, Nekom me jako teško što ovdje stoji, ali umom mi uopšte ne stojimo ovdje. Mi lebdih, znate, kao neki balon, neki slovom u hramu, neki su izašli i iz hrama i lebde mislno poznađe sad po svijetu. Neko je pozna u kom gradu, neko pozna u kom drušku, neko je na poslovnom sastan neko se trenutno svađa sa nekim, a neko priprema zamku, zlobnu zamku šta nam sve džavone ubacuje sad u pomislu a zašto je to tako? zato što nismo poznali ili nedovodno poznali temelj onih riječi ili onih događaja ili situacija koje su nas privele crvi ne može od toga da se živi braći i sest pa ne može jedno mlako i blago nadahnuće Jedna posjeta manastiru, jedno pokolničko putovanje, jedna pročitana knjižica, časopis, događaj, film odgleda, muzika je odslušana. Pa ne može to da bude temelj vjere. Od toga se ne živi, breći i sestri. Pa ni gospod nije tražio vjeru zato što digne mrtvoga lazar. Pa nije traži da povjerujemo njega zbog toga. Zato što je silivao gubave, slijepe, nijeme, klome. Zato što izgoni demone na ovako moćan način. Regionne demona, riječi izgoni, zapovjedaju, padaju na njim pred koljenima. Tamođer niko nije mogao da prođe, evo dolaze, kreće pred njim i može ga da im dopusti da uđu u svinje. I kratko odgovor je gospodin, ne voli s demonima da priča, idite do strašnog suda, kada će ih predati obnju neugasivom, koji je već raspramsan. Moramo, braći i sese, poznati temelj riječi. I to je pravoslavna vjera, to je život u istini. A temelj riječi imam upravo u evanđelskim tekstovima i učenju naše crke. Ova priča treba nam bude važna danas. Ovaj događaj da bude važan, onaj jučerašnji sa Svetim Jovanom Krsiterem, također da bude važan. Nemojte to brzo da blijedi, imajmo te događaj, gradimo to, pišimo po kući, po tabru, uzmimo tabru ako treba, pa pravimo te zabilješke, da povežemo braće i sestre, jer povežimo žice i doći će struje, ne može Gospod da nadakne praznu vjeru. Ne može dug sveti da nadakne suje vjeri. Mi vjerujemo ovakvu je na Ne može braći sese to da bude podržano gospodom. Gospod bi htio da mi vjerujemo, ali traži da vjerujemo istinito, pravoslavno, a tu vjeru gospod podržava. Primjer takve vjere imamo danas. U ličnosti svete prepodobno mučenice Fevronije. Mlada, lijepa i u istini utvrđena. Stalno je čitala svetu pismu, kaže njena, njeno žitljiv. Stalno čitala je svetu pismu. Izuzetno dobro ga poznavala, bila umom uronjena u njegu, za razliku od nas. Uključujući tu, braći i sese, nemojte nas poručno svatiti, i nas veštenike, i nas monahe. Monahe danas jako slabo znaju svetu pismu, jako slabo, vrlo malo čitaju. Pa narod tek da ne govori, znate. To su stvari koje moramo primijetiti, jer dalje samo ulazimo u prazno slovo i obmanjujemo jedni druge. O čemu mi možemo da pričamo? Evo, danas smo čuvi sveto i lindzeli, mislim, mi se modnači mi zađemo iz hrana odmah digresije, pa nisu to digresije, to su odstupanje. Totalno promašujemo temu. Evo, vidite ti sami, odmah načinjemo nešto desetu, a strašna scena, legion demona u dvojici, biva gospodom istera i čitavo krdo svinja uranja u more od energije koja je iz čovjeka izašla. I to nama ništa ne znači. Idemo dalje, prstimo druge priče. A ne valja kako, braći i sestri, jer gospodom skroz evanđelske tekstove poziva na dubinu. Ima jedno mjesto u nama, ima jedan nerak. Ima jedan kabel u nama svetim krštenjem povezan, ugrađen, kroz koji može da ide snažna struja blagodati Božije. To je taj ner koji je napajao naše svete mučenike. To je taj kabel koji je napajao silnom energijom blagodati Božije i svetu mučenicu Febroniju i sve naše svete pretke. Taj kabel i u nama postoji, bratci i sestri. Ali moramo ga pronaći i moramo se prikačiti na izvor, moramo naći izvorište te sile, a ono je nema drugog u riječi Božoj, u istini Božjoj, u crkvi Božjoj i u tajnama naše crkve. Zato iskoristimo vrijeme i poznajmo temelj riječi, da bismo poznali temelj riječi I u ono što smo povjerao ovak braći i sestre Da znamo otkuda to ishodi I tada će vjera biti Produbljena, jaka, moćna vjera Kad kažemo vjera Otvaraće se braći i sestre Mnogo šta Unutra u nama će se otvarati Otkrićemo ogromne riznice U nama samima Nećemo tražiti to izvana Sve to u nama Carstvo nebesko je unutra u vama Pa i sam ovaj trenutak kad nam Bog govori, zar nije blagosloven, zar nije blagodatan, zar nije bogat, Bog govori. Bog se daje, Bog nam se obraća, Bog brine o nama, braća i sest. Ako Bog brine, onda svi angeli brinu i svi svjetitelji, majka Božja. Zato ne bojmo se, gospod je sa nama. Opustimo se, braćo i sestre, nemojmo da smo u Grču, dođemo u hramp, pa smo zgrčani, znate, zgrčani, ukočeni, napetni, iz prepadanja, puni sumnje, puni briga, ne može tako. Pa i kod ljekara, kad idemo pa kaže, opusti se, da bi mogao da pomogne, da izvadi krv, da da i nekciju, opusti mišiću, opusti se. Pa zar ne troba mi koji smo ovdje došli da se liječimo i kod oca, braće i sestre, da se opustimo? Pusti sad brige, pusti probleme i pusti šta će biti sutra, jer niko od nas, braće i sestre, ne zna šta će biti ni danas, a kamo sutra? Niko od nas. Bog zna ali od nas niko ne zna. Pa šta se onda zgrčio? Šta se onda uplašio? I od tog gričenja ne čuješ riječ onoga koji zna šta će biti i koji je iznad bremena. I tako smo na gubitku. Tako, braći se, i heruvinska pjesma koju ćemo još malo ispjevati, traži od nas bezbrižnost i kaže Mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici tri svetu pjesmu pjevamo, svaku obratimo pažnju. Svaku sada, u ovom trenutku, životnu brigu ostavimo. Ne neke, nego sve životne brige ostavimo. A zašto? Jer ćemo primiti cara svih u svetom pričašću. Angelistim silama nevidivo praćenove. Kakva briga, kakav straf. Od koga da se bojiš? Evo, demoni drte pred tvojim gospodom. Demoni ga slušaju odmah slušaju. Od koga da se bojiš? Kad si došao kod sve držitele koji svime vlada i svime upravlja. Zato, braći i sestri, se i slušajmo riječ Božju. Idimo ka gospodu rastrećeni od briga i sjedinimo se sa njim u svetoj tajni pričešće da se gospod zacari u nama nam. Da naš život bude na temelju istine, da se naš život temelji na samom Bogu, na desnici Božoj braci i sestre. Da nam Bog drži i dušu, i um i tijelo, A ako Bog drži, to je nepokolebljiv temelj. Takav čovjek, takav život, takav narod je neuništil, ne prolaza. Mogu vjetrovi da pluvaju, zemlja se trese, gore da se pomjeraju, taj narod će ostati. Ta imena će biti vječno zapamćena, kao što su zapamćene imena naših svetih mučenika, naše svete mučenice, Fevronije i svih naših svetitelja. Daj Bože da zajedno sa njima i naše imena budu u knjizi vječnog života i da zajedno sa njima slavimo Boga naše proslavljeno u ocu i Sinu i Svetome Duhu u crkvi objavljenog a u crkvi prepoznatog u crkvi primljenog a pro crkvoj u carstvo nebesko gađošnji svet da se nađemo amin božoj doje